aften, og velkommen til programmet, der hedder De Sorte Spejdere. Det er et program, som består af undertegnet, mit navn er Anders Breinholds og af Anders Lund Madsen. Men Anders Lund Madsen er her ikke i dag. Hvis du lyttede med til programmet her sidste uge, der vil du kunne høre, at Anders ville rigtig fortælle, hvad han skulle, og hvor han skulle hen, og hvorfor han ikke rigtig kunne dukke op til dagens udsendelse. Men øhm, jeg ved, at Anders vil medvirke i programmet her senere. Men han sagde også i sidste uge, at han havde været på Kakadu, havde mødt en flink fyr, der kunne øh, sige, at han havde mødt en anden flink fyr. Vi snakkede lidt om øh, problematikken med Törnes-familien, Hvor finder man billig arbejdskraft? Hvor finder man afløser og nogen, som kan være i kort tid arbejde lidt? Det gør man i Letland, Eller det gør de i hvert fald i familien Tørnes. Anders lod at sende en lette, og letten er kommet. Martin, velkommen. Well, Hvad er Martin, øh, gider du ikke fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg kan godt lide, at jeg har været dernede. Og du må nok ikke have et tæmål, så sådan. er. Hvor gammel er du? Mm -hmm. man du sagde, det er så man med i dæmpelsen. Det er 18. grader på løbet. Ung mand, jo. Du er sådan en ung mand. Vi har kun sendt det tredje gang, at det her program bliver sendt, Martin. Og øh, kender du programmet? Har du hørt nogle af, af programmerne? Nej, absolut. Nej. Forgår jeg dem, nej. Hvad meget radio hører du ellers, altså og hvilke radiokanaler plejer du at høre? Ja nu skal jeg også høre, fordi ja der er Mozart, det er jo jo en af de bedste. Er det i primarradioprogrammet? Kender du der også nogen massen? Man mm. er stadig tilstedeværende. Det er glad for, ikke mindst fordi at du vil også være mærkelig hvis du ikke kender dem øh, og du så sad her og ligesom var skræddersyet. Øh, Martin, jeg er glad for at du er, ikke mindst også fordi at øh, Anders, han vil senere være med i programmet via en telefon, hvor han er på vej fra et hemmeligt sted i Danmark og herind. Vi ved ikke, om man når det er en udsendelse slut. men øh, du har en ret stor hovedrolle sammen med Anders i det her program. Velkommen, og tak, fordi du er her. Ja, på det, på det, på det, det er. Simpson, velkommen. Tak skal du have. Ja. Øh, du skulle have været her for tre uger siden. Mm. Det var du ikke. Hvad skete der? Vi ved godt, at vi lige afslører lidt af Holm, fordi han stiller lidt dumme spørgsmål, der gør, at han så tager indholdet her fra programmet. Men det er ligegyldigt... Jeg kan ikke huske tre uger siden, men sidste uge... Ja, det var sidste søndag. Der var vi til fest. Om lørdagen. Der var vi jo ude på lovkommet sammen med Nick. Ja, og Jay. Nej, nej han er ikke. det var Det er rigtigt, ja. Og Rasmus Nør, det er Nick rigtigt. og et Ja, Nick og Tue ja. Så, da jamen, det ved vi jo alle sammen. I sig, jamen, fordi sidste uge, der spurgte Anders øh, jo mig, om jeg kunne fortælle nogle historier. Jeg ved, du hørte programmet sidste uge derhjemme, ikke? Ja. Øh, og det spurgte han om nogle historier fra DMA. Og jeg, siger, jeg kunne, kunne ikke rigtig det. Nogle har spurgte nemlig jamen, var der nogle gode historier på toilettet? Øh, to folk narko? Var de meget fulde? Var der slagsmål? Var der nogen i Du vandt jo i øh, øvrigt en, en, en DMA. Jeg tager ikke med det. Okay. Forhold til øh, tekst af sangskriver, ikke? Jo. Kan du fortælle som prisvinder en god historie fra øh, DMA, som så nu er lidt over en uge gammel, men alligevel? Nej, altså jeg har... Jeg hørt noget om, at... Altså, jeg tror, at det var Remy og... Og hvem, Var <laughs> Jeg tror, det var Remi, og... Hvad, fanden, hvad hedder ham der, der spiller basis med det der... Det er ret tungt. Clemens? Nej, ja, han er... Han er Remy, han havde en... Jeg ved ikke rigtigt, men jeg synes, der var en, en historie om, at øh, ude på toilettet, der var, der jo, der var dig ja. og Nick og Tue. Ja, det er det. Og? Ja. Og, og, og var der også. Ja, og ja. så Remy og uh, ham, der spillede bass i hvad? En bassisten, det er ikke ja. Det er ikke Willy Jønsen, eller? Jo, det var det faktisk, tror jeg. Flikøj? <laughs> det er Remy og Willy. <laughs> okay. Det er en fed historie, øh, og det gode ved det her program, det er jo, at det var øh, næsten en hel time, så vi har masser af tid. Øh, Mikael, <coughs> undskyld, grunden til, at du er her. Det fordi, at uh, kendingen, vi hørte før, måske vi skal høre lidt dernede igen, Henning, kan vi nå det? Eller skal du skifte CD ja. Henning, vores tekniker, han skal skifte CD så er det måske en dum idé. Ja. Øh, den har du lavet, du har lavet, den her kending. Ja. Øh, og hvad kan du fortælle om nummeret imens Henning lige så langsomt skruer for det? Jeg kan fortælle, at, det, at trummerne har jeg stjålet fra en kendt plade hvor, uh, i slutningen af den, og så har jeg spillet Slide henover, igennem en uh, mikrofon på en uh, gammel iMac. Og det er seks spor, og det er egentlig røgsvigt. Altså, det er ikke en, der spiller særlig godt. Det er bare mange lag oven i hinanden. Men det lyder jo godt. Ja, det er fedt, ikke? Jeg er vildt vildt kendt. Ja. Har du hørt den nye? Ja, ja. Den kommer på tirsdag, men jeg har tre eller fire numre, ja. og det er en kongeplade. Eller de er bare nummerne, jeg ved ikke, resten af pladerne går. Har du høre det et Ja, den er fed. Internettet har den. Ah, jeg forstår. Hvad hedder det? Michael, øh, udover at du laver, har lavet introen her til, til programmet, så øh, er både Anders og jeg stor fane. Øh, fans af dig. Ikke så meget din første plade. Den synes vi skulle være lidt for indie farsi ikke? Men den nye plade, og nu Jens Webman kigger på os, han er stor fan af dig, og så øh, er der allerede god stemning i studiet. Ja, det er nummer, hvor at, øh, der er to damer, der taler. Du har taget fra en radioudsendelse. Ja. Hvad hedder nummeret? Det hedder Radio Story. Det gør det ikke på pladen? Jo, det hedder ikke noget på pladen. Det er, et gennem, det er sådan et hemmeligt track. Det er sidste nummer på den seneste plade, ikke? Jo, det er Og, det 10. skud. Ja, det er right. Og hvad hedder det? Så øh, sagde du, det 10. skud? Nummeret er det 10. skud på pladen. Okay, ja. Og Nej. pladen hedder det 10. skud? Ping. Og øh, der er der, øh, den samtale skal vi høre, i helt ren udgave senere i det her program. Ja. Hvad kan du sige om samtalen lige nu for at kaste en lums ud? Jamen altså, det er to øh, damer, som har ringet ind øh, og, og, og sagt deres mening på et radioprogram, der hedder Radio Karen. Mm. Og jeg lige klippet det lidt sammen, altså lige klippet det værste støj ud af det, øh, sådan til aften. Vi får den udgave, som bare ligger under på tracket på det ti skud. Så Uden har... noget som helst musik overhovedet. Det er det, men, men så har du også et helt nyt nummer med. Som ikke er på nogen plade? Ja. Som er noget med 60 i mit kor? Ja, fordi at jeg har lavet et nummer til jer. Er det rigtigt? Ja. Fordi at jeg synes, at det kørte sindssygt fra starten af. Ja, det kørte ikke rigtig godt fra starten, kan jeg forstå altså, det. Nej, jo, men altså... Men nok om det... Altså, jeg lavede 3 minutter 15, der kunne redde røven lidt herop, tænker jeg. Og det er et nummer, der hedder coca i København. Og hvorfor det er det lavet til os? det det har egentlig ikke noget at vi skulle kigge ud over byen, og skulle stille os selv det spørgsmål, hvorfor der er så mange dumme mennesker, der tager der går i byen på den måde. <laughs> ikke ja. Nej, nej. Jeg forstår. Man kan øh, komme i kontakt med det her program, og det kan man, hvis man har en uh, Telefax-maskine. Det er den eneste måde at få kontakt med os. Og telefaksnummeret er 70-20-20-20. 70-20-20-20. Fax til de sorte spider. Måske mener du en flot, flot Mono-t-shirt. Det her, synes jeg, var en uh, god start på uh, programmet. Dog er uh, min arbejdsgiver og uh, ja, verden, medverden, hovedverden på programmet. Anders Lund Madsen er ikke. Men Anders, du er med på telefonen, ikke? Det er så rigtigt. Men hvor du henne, spørger man så nu, fordi den her telefonforbindelse, den er... Sig noget, Anders. Ja, ja, jeg ja, ja, ja. Jeg kører i dette øjeblik ud på Storevelsbroen i det, der hedder Østlig retning. Wow. Og det er altså mod København? Mod, Mod bravn, ja, altså i, I retning Letland. Okay, jeg forstår. Øh, ja. Anders, øh, vil du fortælle, hvor du har været, og ikke mindst, hvorfor du ikke er her? Øh, ja, det er en meget lang og, og, og, og kædsommelig forklaring, jeg skal trætte med. Jeg skal bare sige, at jeg har været i noget, der hedder Munkebo, ja. som er et meget spændende sted, der ligger øh, oppe ved Katteminden på Fyn, ja. hvor øh, min bror og jeg og en masse andre brave mennesker har spillet øh, en rigtig god forestilling for øh, dem, der bor der i Munkebo. Ja. Der er jo primært også mange, der arbejder på linje i med noget svejsning. Ja, og det er jo et stykke, som hedder... Æ, det er Mr. Nice Guy. Det er en dejlig øh, festforestilling, fuld af pep. Og der har været lidt med noget kalender, øh, hvor man nok øh, kunne... Ja, altså nu, er det jo, nu har jeg ikke været direktør, så pokker svingen i det her foretagende. Og der er noget med så pludselig... hårdt. det var da sgu da en søndag, ikke? Og der har jeg nok været lige lidt optimistisk med, om jeg kunne nå hjem. Det må jeg sige. Fordi vi sluttede jo øh, 20 minutter i 11, ikke? Ja. Og det er så 25 minutter før, øh, vi starter her. Det kan man sige, det er måske lige på stranden. Ja, det, det synes vi, jeg det nok. Men vi er det lange jul foran, som jeg siger. Så jeg skulle sgu nok kunne nå at være der. Jeg vil jo gerne hen og se. Jeg har jo forstået, at lige snart, man vender ryggen til sit eget foretaling, så er der jo fest i tårnet, ikke? Jamen, øh, Hvor mange øh, mennesker Anders, er 30 eller 40? Anders siger hej til Michael. Hej. Tog det, hey, Michael. Simpson er her og er det godt, at du kom. Men jeg begynder at få en lidt øh, det kedelig øh, fornemmelse af, at, øh, at der er tre gange, hvor du ikke kommer, så er jeg væk, og så kommer du. Men det er kun en fornemmelse, jeg vil slå ned igen, for jeg er sikker på, at du gør det af et godt hjerte. Det kan du, øh, det kan du binde, øh, binde snørebånd på. Og jeg synes, det er meget smukt, og det vil også, du må godt sige til Anders også, øh, også en lidt medarbejderpleje, at det er en, en, en meget effen indledning. Vi er jo fuldt med her. Ja. Jeg, kører jo ikke, jeg fører jo ikke automobilet, for det bliver jo ulovligt, så jeg har jo øh, min bror med, som er uddannet læge. Ja. Mm. Så hvis han kører galt, så øh, går det godt? Så går ja. men øh, han kan foretage livrædderne også. Og, og herom det skal jeg også betale for broen, og så vil det også være lidt, lidt øh, haløjt. Jamen, Anders, så lad os lige være snakke lidt, fordi i sidste uge, da ja. vi startede programmet her, ikke? Ja. Ja. så øh, vi, havde vi en medarbejdersamtale. Ja, det havde vi, og den synes jeg måske, at vi lige skulle tage op igen, fordi, øh, ja. Anders, det er umiddelbart hører, når jeg hører dig alene der, ikke? Ja. det er også en en øh, det er en mand, der også, det er som om, at der, der ligger en vis smerte i det, du siger, når du siger, at du er der alene. Og der skal du vide, at det er, at du aldrig er alene. Du er aldrig rigtig alene, for der er jo Henning, og der er også alle de mange dejlige lyttere. Men hvordan har du selv med din arbejdssituation i øjeblikket? Okay. Jeg har den fint, men prøver vi har stadigvæk ikke fået respons, så det er tredje gang, vi sender. Første nej, program, efter første program fik vi ikke respons for, for nej, dem, som har købt nej. programmet på 3 ja, det, det gjorde nej. vi ikke sidste gang. Der er noget, der er et eller andet, der er gået galt. Og jeg tror, fordi at nu har jeg jo også øh, første gang så tænkt, at det er, nok, øh, det er nok fordi, at der er simpelthen øh, noget kommunikation. Ikke? Ja. Men, men anden gang, så var der heller ikke noget. Nej, vi har ikke hørt noget fra chefen. Jeg finder det lidt besynderligt. Det må jeg om. Jeg finder ja. det lidt besynderligt. Men det kan også være, fordi det er sent. Nej, og, øh, Anders, i, og Anders, Anders, start, Anders, ja. Anders, Anders. Jeg har fået opsnuset det. Hvad? Det, som øh, er skete, øh, det der sker, det er øh, mandag formiddag på P3. Ja. Ja. Så bliver hele radiostationen samlet. Altså dem, som er der fast, det er vi jo så ikke. Nej, øh, nej, de de bliver samlet lokale og for at vide, hvem har ferie denne her uge, og hvor skal man gå hen, hvis det ene eller andet er det tredje, og hvad er der kommet af nye programmer og så videre info. Ja. Så var meningen, at man ville have spillet et klip fra vores første udsendelse den første aften, eller undskyld, mandagen efter. Ja. Så siger de så, at øh, de havde forstået det sådan, at det var en dummy for åben mikrofon. Nå. Så lød det også. Kan vi slå for Michael også nu? Dummy for Det har jeg aldrig fået at vide før. Prøv lige at spørge Letten. Ja. Min ven, min medvært. Ja, Martin kan jo høre dig. Ja. Jeg spørger Martin. Er det første udsendelse? Godtidigt. Okay, det Martin siger, han har hørt den, og på ham virker den overhovedet ikke som en dummy. Okay. Nej, men det er som vi sådan set er planen. Det Martin siger der også, at i Letland der ville det være et meget, meget godt program. Det kan jeg forstå. Mm. Ved, du, ved du, der styrker mig lidt i det her mismodige og mistrystighed, hvor man er åbenbart altså skal hænges ud til, til, til dommigrin? Spotters okay? bag. Ved du, ved, du, ved, du, ved, du, ved du, der er et lys i mørket for mig lige nu? Nej. Det er, at man til synligheden har, har ansat Byggeman Bob til at styre øh, til ny generaldirektør. <laughs> Byggeman Bob? Han virker, jamen, han, og, han, han virker som en, en altså en Bygge man Bob på den rare måde. Øh, han hedder også Byggeman Bob. Han er The Plumber. Oh, ja. Men altså, han er, og jeg tror, der kommer nye boller på søben. Ja. Nå, ja, det var på det. Hvad det, øh, er det der er plan med det her program? Hvad vil du sige, Michael, Jeg vil jo egentlig bare gerne sige til de der to, uh, god tur hjem. Yeah. Yeah. Hvor er I henne? Vi er nu, uh, vi kører på sprog, og jeg vil godt lige komme også. Nej, men Anders, det, fordi, Anders ja? vi bliver ved med at tale, indtil du når Ja, nemlig ordsfølkebetale jeg kører oversporet jeg vil bare give en lille smule øh, historisk øh, det her på sproget havde man jo i gamle dage øh, placeret øh, det der hedder kvinder der kom lidt øh, tidlig ulykke og, og, og det havde ry et meget, meget, meget bremfrit sted. hjemme på Sprogø. Altså for piger, og, og det var sådan også blandt sømænd, og det er jo noget, Michael Simpson, som jo er gammel kan tale mere om, at der havde det jo ry for, at hvis man virkelig, virkelig, virkelig havde lyst til at og, og, og få luftet ørerne, og altså få kamp til sit hår, så skulle man tage til Sprogø og prøve at byde skeer med, med de kvinder, for det var frie kvinder. Ja. Mm. Og det er, nu, nu er det jo så blevet til et, et plaster, øh, for, altså nu er der jo ikke nogen kvinde, kvinde hjem tilbage på Sprogø. Nej. Nu kan vi ja. så op på den smukke. Hans. Ja, ja. Meningen er jo at øh, jeg tager lige jeg igen for anden gang, ikke? er meningen er? at vi her om lidt, når vi har lavet lidt sjov og så videre, så vil man for første gang i radiohistorien høre det at man kører ind på en radio en rasteplet i direkte radio. Det er jo fantastisk, og jeg det er en cliffhanger, som det hedder radiospråd, ja. så folk bliver hængende. Men ja. Anders øh, øh, du er nu via telefon, med Martin Letten sidder yeah. over for mig, og du kan bruge Letten, altså meningen er jo ligesom, at det, det er jeg, der skal kommunikere og snakke, og på den yeah. måde udfylder du sammen med Martin, som sidder i studiet, ligesom din plads. Jamen, jeg vil godt bede altså, øh, Martin om her, fordi nu øh, så vil jeg jo, altså nu kommer jeg til betalingslægen lige om lidt, ikke? Ja. og så, så skal jeg jo lige ordne det med betalingen. Og så efter betalingen, så om, om Martin bare ganske kort kunne sige lidt om, øh, altså som, øh, jeg ved, altså det store klu med til, til Martins øh, rolle dag, det er jo, at han vil lave en lettisk version af øh, det dikt, jeg læste op i sidste uge. Det er ikke køs, det er quite. politisk. Men jeg vil da gerne høre lidt, og, og jeg vil da gerne høre Martin fortælle, bare ganske lidt om, hvad, hvad sker der i Letland? Hvad rør der sig, og har man hørt noget om tørrende over i Riga? Ik? Altså sådan lidt om det, men jeg synes bare, vi skal vente lige til det, at, at, at vi lige kommer over broen, Jamen, hvis du lige har været på Sprogø, så kører I ca. 280 km i time, hvis du er der nu. <laughs> det er jo Volvo, ikke? Altså, hvad kan jeg sige? Ja, ja det er godt. Ej, vi kører selvfølgelig ikke hurtigere, end vi må. Nej, det, det er, er klart, jeg forstår. Jeg har en læge ombord ja som kører bilen. Uh, Martin, uh, jeg synes, det er næsten allerede nu, inden vi når, bliver tænningsanlægget. Fortæl, sagen. er den nået frem til et land? Nu, tænker jeg slags, lad os afvise. Jeg tror bare, at daud, var jeg slet sig, at vi er der er derbændet, der er derbændet, men vi skal også afvise, at vi er derbændet. Tak, tak, tak, snart tak, tak. Det Martin siger her, det er, at der har været meget, øh, altså der har været en vis opstandelse. Ikke, altså, det, er ikke, det er ikke det, der er ryddet forudsiget, men der har været en vis opstandelse. Og det, man har undret sig over, det er, at, at altså, den tilsyneladende mangel på kommunikation, der har været i familien altså, hvor Det jo var det der med, at Ulla ikke havde hørt, at, øh, at hendes mand havde en større svinefarm, hvor der var en del, øh, eller i hvert fald en lidt ansat. Har du i øvrigt tjekket arbejdstilladelsen fra Martin? Martins arbejdstilladelse oh. er helt i orden. Fordi at, øh, jamen, det er den. Martin startede også med at programmet fortælle, at han bor i Odense. Jeg øh, har i forbindelse med øh, universitetet i Odense, Syddansk ja. Universitet. så den er helt i orden den er tjekket vi, øh, det vil ikke være sådan et Danmarks Radio øh, the plumber den nye generaldirektør vil afkræve ja, kan. os på internet på, øh, på, på deres hjemmeside at vi skal fremlægge hvilke firmaer vi har aktier i det vil ikke ske nej det? det skal vi ikke min storbror har to aktier i Tisdsted Brødkhus og hvad hvad står de i? hvad står den i hvad står den i pind den står ret godt det står ret godt Ja, så Mikael foreslår at han skal give en bajer. Ja, Peter ging bajer. Det gør han gerne. Det gør han gerne, og vi er altid velkomne til at komme hjem til Peter på Sankt vej og få en bajer. Okay, ja. Okay, men jeg det ikke prikke. Ikke mens man kører bil, og det her kan måske, men det gør ikke noget selv hvis du har, men men altså hvor langt er der til Det Ja, jeg er, der er 400 meter hen til det betalingslæg. Det kan godt her karakteren vi træder vand nu, det er ikke reelt det <laughs> der sker. Men hvad sker der når vi i betalingsenhed? Der skal vi ikke at putter et øh, kreditkort ind i en, en dips. Skal jeg køre ind til damen? Ja, kører ind til damen, Anders. Okay, kønse ved du, altså, ved du hvad vi så kan se? Fordi hvad var det, der skete på Storebælt? Kan du huske det for lidt siden? Der var hvis nogen i en eller anden overvågningscentral, der ikke rigtig havde travlt med andet end at se TV2 af alle kanaler. Ja, det er skidt. Det er, der var sk et, meget, meget mystisk. Ja. Man sov, og man så TV2, og man var ved at vaske op, man, ikke? Ja. Men øh, nu kan det være, at de har oppet sig, så de sidder og hører radio. Men jeg tror nok ikke, det var dem i betjeningsanlægget, der sad og holdt øje med skibstrafikken øh, i, i Storebælt-området. Øh, altså, de skal ikke kunne sige... Der er du måske, ved du lidt mere end jeg har der, og du er også uddannelsjournalist. Det er, jeg er måske... uddannet journalist. Ja. Øh, og jeg må sige øh, med rimelig god karakter, hvis jeg må sige det. Måske ja. det at jeg kører ind på selve betjeningenvejdet, øh, eller ikke på, fordi det er ikke. Men jeg kører nu ind her, hvor man får det der manuel betjening. Ja. Det er jo noget, så. som man under andre altså, Det er jo altid noget, der er rart. Hvad jeg siger ikke. Det ruller nu ind du ned, triller frem. Og hvad skal jeg så egentlig sige? Snak med dame, Anders. Du er god okay. til at snakke med folk. Hun ja. virker øh, God Graskenfrue. Øh, hører du på 3 Ja, jeg også. Nogle gange, men ikke lige nu? Nej, det, det er Maja, hun hører ikke P3, kan jeg sige. Kan hun, du, det var... kan hun tænde for radioen? Kan du tænde for radioen? Ja, det kan jeg. Det er kun, fordi vi er i radioen nu. Og så vil det bare være... Radioen. Har du nogen, øh, nogen gange, hvor du også øh, en gang imellem øh, holder dit øje med skiftstrafikken? Okay. Ja, herude, altså, som ved siden af. Herude ved siden af? Altså, vandet? Det har hun ikke noget med at gøre, siger hun. Nej, heldigvis der. Nej, og det er vi meget glade for. Nu gør jeg det, jeg betaler her. Ja. Nej, oh, jeg skal ikke retur. Jeg øh, uh, skal over til København. Okay. Men jeg skal jo altid retur. Nå, Anders. Gammel jæs. Er det ikke noget med, at vi, vi, øh, vi spiller et stykke musik nu? Tak, så her. Nu er jeg kommet igennem et og, og tak for det. Og, og hun virker rigtig sød. Cool. Hun virkede, hun virkede også, som om hun var lidt skolet i at sige de her ting. Ja, og hun lyttede til B3. Ja. Ja. Det var sgu ikke noget, hun gjorde. Nu spiller du et stykke musik, så tager ja. du lidt med Letten og lidt med Michael, og så skal vi høre, og så vender vi tilbage til Er det ondt? Det gør vi nemlig, fordi i øjeblik, der skal vi høre øh, et nummer, som aldrig nogensinde er blevet spillet. Et nummer, som Michael har lavet til ære for programmet her. Men det er først efter øh, Peter Sommer, som jeg hørt, var inde at se i torsdags. En glimrende koncert. Man burde nu have skulle have ned. Men et af de numre, jeg godt kan lide fra den plade, det lyder sådan her... <fart> Peter Sommer og, øh, og øh, endnu en sommer er forbi, hedder noget. Øh, kender du Peter Sommer, igen? Ja, jeg kender ham ret godt. Og jeg er jo faktisk... Øh, det, bliver, det kan jeg lige så godt benytte til at sige nu her, at øh, jeg blev taget i, uh, til Danish Music Awards og wanket på sommer. min uh, statuette, da jeg mest de spillede Peter Sommer nummer. Det gjorde den nemlig. Og det har jo ikke noget med Peter Sommer at gøre. Det bliver noget til at sige, fordi han, jeg synes, han er fed. Det er noget med... Uh, det var bare din glæde ved at have fået den her statuette. Var du oprigtelig glad? Eller... Altså, det er et meget godt spørgsmål, fordi at inden havde jeg distanceret mig så langt væk fra det, fordi jeg egentlig synes, det er så latterligt, men så bliver man selvfølgelig pisse varm, når, når man ind i fororden, faktisk. Men det er fedt. Michael, øh, vi har haft diskussioner på vores redaktion, øh, også blandt øh, mine venner, blandt andet blandt øh, Jens, og vores webmand her også. Øh, dit nummer, som øh, der hedder, er du kommet for at få noget fra pladen, mm. bliver brugt i den nye DSP-reklame, mm. Hvor er Harry, mm. han øh, kører, er med indgangen, mm, Ja, det er det. Og så øh, kører den. Er du kommet for at finde noget? Mm -hmm. øh, har, har du haft nogen reaktioner fra dine fans, der har sagt, det der det er rent selvout? Nej. Er det rigtigt? Kommer de nu? Øh, ikke, ikke fra min side men Og heller ikke fra Jens' side, men, men fra mange andre sider mm. ja, ikke fra mange andre, men vi har bare diskuteret, at der er nogen, der mener det selv af sådan lidt. Jamen, det ødelægger musikken, og så øh, argumentet, som hos ja, Webman jetzt yes, kom med, var, at Jamen, det er da bare federe og så er der flere, der hører det. Men det, jeg tror, jeg tror der er mange, der hører nummeret eller ser reklamen, og de aner ikke, hvem fanden Michael Simpson er, eller hvem numret, øh, eller hvad nummeret er. er. Nå. Men øh, så siger de, det var et dejligt nummer. Tror du, det, det hjælper dig til at sende det til en plade eller to mere? Nej, men det har hjulpet mig faktisk til at optimere mit øh, hjemmestudie ret hæftigt. Altså her snakker vi honoraret, du har fået for at øh, blive musikken. Jamen altså, det er faktisk en meget øh, sjov historie, fordi jeg tror, der er lavet over 54. Nu skal man lige sige til de folk, der lytter i provinsen, i ser ikke, fordi det øh, er næste tos reklame, så det bliver kun vist biograf og... Oh, og, så den er, og sådan ja, det er eller, klart, eller, ja. Ja. Men øh, det er den eneste reklame der jeg nogensinde er nogensinde har lavet, hvor de to dukker faktisk ikke taler sammen. Så... And that's because the music er so fucking great, man. Jeg forstår, jeg forstår. men jeg forstår. Men det er da cheesy. Er det det, synes du det? Jamen, altså, jeg har jo altid... Øh, jeg har jo mest mønt på reklamebranchen frem for musikbranchen, altså, jeg har aldrig kunnet rigtig generere noget mønt. Altså. Nej, fordi det er jo noget andet sjovt argument, når, når folk så siger, jamen, det er sådan lidt selvavigt i forhold til det musikalske. Uh, men husker måske uh, en uh, ung Michael Simpson uh, uden skæg. Korrekt? Mm, har du skæg, men du havde ikke så ligesom voldsom skægvægt, som du har nu i et, et -reklamerne. Hvordan får han ja. råd til det? Oh, du går mikrofonen under, og du kom mikrofonen næs tæt Det skal meget heldigt. Ja. hvordan får man råd til det? Hvad ja. de er til det? Og så er det ja. sådan noget med Jonas fiskeforretning og noget med en, en storbætsfærge, ikke? Ja. Nogen, der en Jo, Joker. Hvor skal vi hen med det egentlig nu? Det er også lidt gyldigt. Det sætter bare fyr den af, men det er jo rigtigt, det vi snakker om, det sælger ud. Altså, og det er det jo også til dels kan man sige. På den anden side så har jeg mulighed, altså giver det mig muligheden for at sige mit job og sidde hjemme og lave en plade og blive forstyret i et års tid, ikke? Altså så så, så arbejder man to dage og får det samme, som en øh, ekspedient nede i Netto gør på halvandet år, ikke? og så har du arbejdsro, men du bliver selvfølgelig udstillet. Det er surt. Jeg skulle sige, spørge, hvor meget du har fået, men der gav du selv svaret der, hvis man regner det ud. Ej, jeg jeg ikke. Altså 18.500 cirka, ikke, tjener en HK-ansat om måneden? Ja, altså. det... Det er lige meget, Michael. Du har skrevet nummer til, jeg skal forstå, fordi om et øjeblik, vi skal blandt andet spille Tillidsbingo, hvor Martin, vores ledte i dag, vil uh, råbe nummerne op. Men inden da skal vi blandt andet også høre to samtaler, Øh, fra dig, eller fra din plade, men vi skal også høre et nummer, du har lavet specielt til programmet. Fortæl om nummeret. Helt som man altid vil gøre, når man var på besøg i et Hvad handler det her nummer om, Michael Simpson? I kan jo bare starte det, så fortæller jeg, mindst. Kan vi gør det. God det. Altså nummeret, det hedder Kokain København, og øh, det er et nummer, som jeg har lavet specielt til jer. Ikke noget med, at jeg tror, at I ikke gør noget som helst. Nej, i det. Nej, nej. Men bare fordi, at øh, jeg synes, at I fortjener det. Og fordi, jeg. Jeg ved, jeg I forsøger at båd på en skidt start. Og jeg ved, at uh, ham, der styrer sjovet, han er, han er her ikke. Nej. Og det er ikke første gang, han ikke er her. Nej, nok ikke sidste. det. Nej. Og det syrede vi han lidt i studiet. Og så kunne jeg godt tænke mig, at faktisk, måske om du kunne sige... Kokain i København. Hvad er det lige, der sker? Vi spiller på spørgsmål, som skal det, Der er det med, så er det, som... ...væller... ...tænter så der skal Værsgo. hvad er Michael, det her det var øh, et nummer som du skal have skrevet specielt til programmet her. Ja, fantastisk nummer. Tak. Jeg ved ikke, at vi har ikke Anders med på telefonen men han, nej, men øh, vi skal have en reaktion på det senere. Han har selvfølgelig siddet i sin bil nu, tak til Volvo Sommer i Aalborg i sin bil øh, og hørt det her på et stort anlæg, øh, og han er måske bedre til at vurdere. Altså det lydmæssige, han har haft meget bedre forhold til at høre det i forhold til vores ret dårlige hovedtelefon her i tooneradiohuset. Tak. Det var så lidt. Mon ikke vi har været så uheldige henneude til lige når det var der. Ja, det skulle jeg da ikke være. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Der var han der heller ikke. Okay. Nej. Michael, øh, på din plade, der er der det sidste år. det tiende skud på pladen, øh, en samtale, som øh, jeg troede oprindeligt var en dame, men det er altså så to damer, som har ringet ind til et, et radioprogram på en radiostation, der hedder Radio Karen. Den ligger i København, hvor folk så kan ringe ind og brokkes over hvad som helst. Og det er primært øh, ældre mennesker, formodentlig også invalide pensionister, som har et rigtig tagligt, kedeligt liv, synes de i hvert fald selv. Og inden vi den i gang, skulle vi måske lige sige til Henning, om han ikke kunne lige kunne spole måske 25 sekunder ind i den, og så starten derfra, så tror jeg, det vil passe bedre. Men ja, det er nogle rimelige hysteriske altså, babes. De, de, de, det, de kan det. ikke lige altså De kan ikke lige meget andet end sig selv? Det er svært, ikke? men altså, det var nogen, øh, som... som altså, jeg ligger og surfer rundt på det her radiokaren midt om natten, ikke? og så er der bare nogen, der ringer ind til sådan en studieværd i virkeligheden. Har mig så altså lige klippet fra nu, fordi at, øh, man må ikke bruge det. Altså, det er ikke okay. sådan lidt helt... Men øhm, det er bare i virkeligheden lyden, lyden af nogen, der er meget bange. Jamen lad os da høre det med det samme. Så ser vi, om der kommer noget. Fordi dem fra Jylland, jamen det er vores egne. Hæftelig statement. Og havde ingen arbejde at blive vasker. De fik ikke penge lige ind ad døren. Du kan godt høre, hun er ked af det. Det fordi, det ved jeg ikke, hvad de gør. Men altså, det er jo det, at de overhovedet kommer ind. Her er det ikke jøder vi snakker om. skulle have været sendt hjem med det samme? Det, det, det er nogle vilde. Prøv prøve. Men altså, det er at der kommer aldrig ro om det. Man er lige ved at sige, at det er godt, man ikke skal leve så forfærdeligt længe. Og så Og skal man studieværden i i Der er jo gamle damer, der, der er bange. Ja. Og så siger de, åh, vores grønthandler er så rar. Ja. Jamen, jeg ville hellere have, hvis der var en enkelt grønthandler, ja. der var dansk. Og lidt gustende, ikke? Kan det? de kan ikke. Okay. De kan ikke leve her. Min grønhandler den inde i Håndshårsgade, må lukke. Fordi der, der er tre fire grønforretninger på et lille bitte stykke af udlændinge. Så prøvede de at, at, at lave en, en lille blomsterbutik. Den kunne slet ikke gå. Hun blev rodet lidt i kaffen. Jeg kan jeg høre, der bliver kørt et grønrum med solknallerne der? Det er altså ikke stødt sukker, det er knaller knalde den på. Fuck, nu røg i Men altså, der bor jo ingen dansker. Det er ene, det er altså bare udlændinge. Åh, skræmt. Michael, det her, øh, er jo øh, så er de her ældre damer, der ringer ind. Og så har du ikke set, at de har, har savet alle træerne ned derude? Det, ja, det er dem, der... Ja. Ja. Og det er selvfølgelig indvandrende skylder at alle træerne er blevet savet ned hele vores kvarter i København. Så har du da at glæde til. Ja, tak skal så. du, du, du. have. <laughs> Men prøver, øh, vi kan måske spørge Martin. Øh, hvad tænker du, når du hører det her? Du har aldrig hørt det her før. Nej, det er det deres. Der må jeg ikke have... Hvad du tænker, jeg var ikke... Udmærket har jeg været der og leget pigge Darsanis på Darsanis Tirgoetøj. Det er jo fuldstændig grotesk. Ja, det er det faktisk. Hvordan havde du, da du havde optaget samtalen her? Jeg havde det faktisk ikke sådan videre sjovt egentlig. Jeg synes, det er en alvorlig sag. Men altså, det er meget sjovt, at der kommer lyd på, fordi meget, det er meget den stemning, man kan møde nogle gange. Nu gider jeg ikke lave være for, for et program, der sender samtidig med os, men øh, hvis man har i på 106,3, der sender Folkets Radio lige nu, og det er noget af det her, også hvor ældre mennesker kan ringe ind og beklage deres noget. Og det er enten indvandringsskyld, eller lægens skyld. Altså lægen har ikke givet dem den ordentlige medicinering, øh, og hoften, det er helt af held til. Det er den fjerde nye hofte, de har fået, men det virker bare stadig ikke. Mm. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det. Om et øjeblik, der skal vi spille det, som vi på godt dansk kalder tillidsbango. Og jeg skal lige se, er det meningen, at vi skal spille et stykke musik nu? Ja, det er det. Vi kan sige noget, mens. Kan du ikke snakke med Martin? Ved du jeg synes... Martin, for fanen mand. OB eller FCK? Du bor i Odense. Men er det jeg pille, den kan være Nej. Han siger, at han ikke følger med i fodbold, tror jeg. Men kan du fortælle dig om, hvordan kom du herover i dag? Er du det lutes liksom aftale på sælen, og så når man nås, brødte takst tællag. Okay. Betaler der må så en vogn herfra så ned til hovedbanen eller. Ja, prøv dem se. Det skal vi starte med altså om Æh, det er nemlig broen og penge efter statens takster. Ja. Til den måde vi ehm øh, vi har på, hvad hedder det? Øh, jeg har fundet et stykke musik her. Det er med Morrissey. Kæft det er jeg glad for. Det er et stykke musik. 4.0. Morrie you siger, every day is like Sunday. Det er ligesom om fredagen, der spiller folk altid uh, The Cure of Friday, I'm in love. Ja, det er sygt. Det er så dumt. Anders, du med? Ja, også i den grad. Og uh, Anders, hvor langt er I nået nu? Ja, jeg er nået, og det er en rystende nyhed, jeg kan bringe jer. Jeg er nået til Ringsted Nord. Det vil sige, du, øh, det, du... Det, det, det, du, det er lidt der en rystende nyhed. Rystende nyhed er, at man til synligheden har, har taget lyset på kulturtårnet i Sorø. Åh oh. Og alle, der rejser på tværs over landet en gang imellem, vil vide, at det er et pejlemærke for alle os, der ved, at når vi ser det store køntmalede vandtårn her ved Sorø, så ved vi, så er der ikke så langt hjem. Det er som at se et fyrtårn i et stort natmørkt hav. Nu har man grebet åbenbart ud i en eller anden sparkniv i Ringsted eller Sorø. Ja, det gider vi ikke længere. Jeg føler, det er støtte på os varefarene. det er ligesom, når man kører ved Vejle, når man ser frysehuset i Vejle, ja, så ved man, så er der ikke mere end 20 km er til Burger King i Fredericia. Det er jo vejlefrysehuset i luften. Ja, det er, det er jo sindssygt. Folk har jo ingen kultur længere. Og apropos ingen kultur, så kunne jeg ikke nå, uh, undgå at høre andet end et meget, meget smukt nummer, som, som den unge Simpson har lavet. Det, må du. Uh, det, jeg synes, du skal, du skal give ham kys i panden. det er meget smukt. Uh, titlen vender vi tilbage til, det er indgående tema omkring kokain næste gang, og farerne kokain. Det har vi ikke tid til nu. Du skal bare hilse og sige, at det er et fantastisk nummer, Michael. Tusind tak. Det er, øh, det er et nummer, som nogle gange opstår storhed midt, når man ikke venter det. Pludselig, når man ikke venter det, så er det. Men der er en ting, jeg skal lige sige en sidste ting, ja. Anders. Det ja. er trods alt mig, der er direktør på det her program. Ja, det er, undskyld jeg siger det, mig, der styrer det her program. Og jeg føler det en lille smule mærkeligt, at at er smidt af øh, telefonen på sit eget program. Men det er åbenbart øh, den nye toner. Det vender vi at sammen tilbage til evalueringen, Anders. Ja. Det, jeg bare skal sige, det er, at du nævnte noget omkring øh, på Folkes ja. at, øh, at man, man beklagede sig over sin læge. Ja. Og det er nemlig rigtigt, der berører du noget meget, meget øh, aktuelt i den her uge, hvor læger jo endnu engang har trådt i karakter og reddet nationen. Og jeg ved, og det ved du godt, at du også ved, øh, tænker her på... det Ikke han er jo ikke læge. Der var noget med noget kul. Det skal vi ikke gå i Jo, Det skal vi ikke. hvem er det, der har reddet nationen ja, endnu en gang? Det hvem, er er... Det, er hvem er det, der har truet karakter en gang? Hvem er det, der har gjort hvad der skulle gøres? Hvem er Danmarks eneste reelle supermand? Hvem er Danmarks eneste reelle mandfolk? Hvem er det, der skal tage 40 minusgrader mellem til stikkerne? Hvem er det Anders? Johnny Reimer. Det er. Det er Johnny Reimer, ja. Peter Kvorngaard Geisling. Peter Kvorngaard Geisling. Superleder Peter. Han har, simpelthen det der sker, det er Reimer Bo. Han øh, melder sig til en anden øh, 100.000 superleder for en eller anden <laughs> Øh, I Grønland. Han ja, stadig Jeg har nemlig lige siddet på på på lukke i, på på træredktion og læst det gamle billedeblad hvor han er med. <laughs> hvor han jo han viser hans meget meget grimme barn frem og hans kone igen. Nej hold op det er sødt barn. Barnet er grimt. Det er Alle de meget, Annette der barn. Det er med mig Det var på samme side. Det er ligegyldigt. gødet. der er ingen børn der grimme, Alle børn er gudsbørn. Nej lige kræft med mig også. Altså. Dine okay, børn er søde rare. Jeg har ja, jo også en hilsen for din kone. Tak, tak. Nej men øh, altså, hun ringede til mig i fredags. Ja. Og siger du skal spille et stykke musik, fordi at øh, Anders har jo ikke sendt nogen lette hjem til mig. Og det sagde hun. Men jeg har ikke et stykke musik og hætte øh, det her ked af. Nej, nu synes jeg... Nu, synes jeg det, nu, nu bliver jeg helt rørt. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg bliver rørt. Jeg bliver rørt, og, og jeg sender straks en lette hjem. Ja. Men prøv lige at høre. Anders, vi har ikke tid. Vi skal i gang til. Vi skal have lagt Peter Kort og Barsen ned. Det der sker, <laughs> det, der er ikke det er, at så hurtigt... Hvor hurtigt kan du sige Kronprins Frederik? Prøv sige det side, så hurtigt du kan. Eller der var taget afsted. Ja. Det er så hurtigt. Og ved du hvad, så står der altså vores kommende konge på inden ja. Han har glædet sig. Han har haft en meget lang tur nede i uh, noget Australien. Det har været det, der hedder en lang dag i Australien. Ikke? Ja. Og, og, og, og, og, og, og så sker der hverken hvad bedre end at han glæder sig, at han skal op til, uh, han skal op til uh, Reimer. Ja. Og så kommer han op. Hvad siger han? Peter Gorto går? Han siger Peter Gorto Geisling, som har taget hele det danske ugebladets pressekorps med op, For han kan få endnu mere omtale. Peter Gårdøm, han er god. Fanden, han har reddet det her land. Ja, han, han. Han, propper, han. Ville, han, er? han er superlæg. Ja. Ville, han, er? han er også morsom. Ja. Nej. Jo. Kender Peter ham? Ja, men Peter, han, han får udslivet. Nej, han er i dag, han er han Jamen, han Men det er en lang historie. Men ved, nu skal vi have... Vi skal have øh, jeg, ved, ved, øh, jeg kan lige spørge. Er det i orden, at lige spørger? Ja, ja. Peter, øh, har du noget øh, at sige til øh, Peter Gårdøm Gårdsen? Han skal med at sige op øh, på Grønland. Skal... Han skal... Altså, jeg ja, skal forberede sig grundigt, og så skal bruge, skal bruge sin teoretiske viden, og sit overliggende fysik, og så skal han komme tilbage til, og komme tilbage til alle andre, og fortælle, og fortælle. Ja. Det hvordan det var, og hvordan det, var. Hvordan det, var. Hvordan det er, ja. Anders... og hvordan hvad det er. Anders Anders, det er ikke fordi, uh, for noget, Nej, men er ved, uh, letten begynder at sidde med at kigge mærkeligt, oh, og det samme gørs Simpson. Så det, der sker nu, det er nemlig, at vi vil gerne... Anders, vi ringer til dig senere. Øh, ja, det håber øh, ja, øh, Det, vi skal i gang med nu, det er nemlig vores helt egen specielle, letiske udgave af bingo i de sorte spejdere. Og det, som quizshowet her gået på, du har hørt det flere gange, Michael. Kan du repetere reglerne for det plejer altid at være mig, der ødelægger lidt. Ja, det er altså elskværdigt, at man bare skal uh, nyt. Og så når man får bingo, så ringer man ind, og man skal ikke sige sine tal, fordi at vi tror på dem. Det er great. Så man skal bare uh, ringe ind og låg røven, så får man en t-shirt er det, ikke, ja, det? det er næsten fuldstændig korrekt. Det, skal, det er, at man skal ringe til os på 70 3 20 altså 70 20 20 øh, når man mener, når du mener, at du har bingo derhjemme. Og øh, vi tjekker ikke numrene, det er fuldstændig korrekt. Og i dag, grund til det hedder Bingo, det er jo fordi, at Martin, han vil nu læse tallene op. Han vil sidde med den øh, krukke, altså en plastikrus med sukkerknaller i, som Anders normalt sidder og ryster. Og det er på den måde, finder vi nummer. om. 70 3x20, telefonnummeret. Martin. Jeg sød og trækker det første nummer. Sammejse simme, sin spændt. Martin sagde ikke nummeret der, han sagde det, og ryster jer. Birmejse 3, Birmejse træs. 3. er næste nummer? Aston er smitt træs. Aston no er træs. Ja. <tog> det næste nummer. Der er udenbart ikke nogen, der har penge, nu. Deod Yes, Good. det er med en kæmpe Aston. <laughs> det det. Måske vi skal spille pladen fuld Det er altså tilspænger Vi tror på, at, når du ringer ind Altså, at du har pladen fuld Ikke det? Altså Bare træk en over med, Martin Godt, det er ikke så som David Og det var bare David der. Virker vores telefon ikke, Henning? Har du sat den i? Eller har vi ingen, <laughs> ingen lyttere? Hey, hey! Bingo? Der er bingo Hallo? Hvem har vi igennem? Moin. Moin. Træk et nummer mere. Ja. Folk skal have chance, Martin. Trøtjenesmit. Trøtjenesmit. Vildt nok. Det er gamle Ole for helvede. <laughs> vi har en lytter. Hvem er det? Hvad er det, Herluf? Hvem er det? God aften, Herluf. Hvor øh, ringer Herluf. du fra? Jamen, jeg kører næsten op på Stolensbroen. Nej, så er du lige røven af de andre. så? Kan du ikke, ikke råbe bingo? Kan du ikke råbe bingo? bingo. S Tillykke, du. Hvor gammel er du, og hvor øh, er, er du på vej hen? Jeg er på vej til Slagelse. På vej til Slagelse? Arbejder ja. du der? Bor du der? Nej, jeg får hente hente noget, og så skal jeg hjemme igen. Ja. Okay, det er jo ligesom dem ude forstanden. staden. Og hvor bor ja. du hen? <laughs> ja. Jeg bor i Fredericia. Du bor i Fredericia, og hvad skal du dog hente i Slagelse? Et større øh, parti eller noget? Ja. Det er jo til og også bare natten BT. til mandag, ikke? Og hvad er det? BT. Du skal ja, hente BT? BT, BT hente. Hvad er forsiden på BT? Det ved du selvfølgelig ikke nu, for du har ikke hentet Hallo. Hallo? Hallo, kan du høres? Herluf, kan ikke høre os nu? Hallo, Hallo? Hallo, kan du høre Ja, ja, ja. Nå okay, nu skriver den også fra radioen. Herluf? Ja, det er der et eller andet med telefon til siden af. Herluf, tusind mange gange lykke. Du skal blive hængende, så får Henning dit navn og adresse, og så sender vi dig en flot mono t-shirt fra de sorte spider. Tak fordi du fik bingo. Tak fordi du fik bingo. Kan du have godt? Tak og god bt. Øh, Meningen var, at vi skulle øh, køre en øh, runde mere. Øh, det når vi desværre ikke, fordi tiden er knap, der er 6,5 minutter, til vi skal stoppe programmet her. Øh, vi skal jo nå vores faste indslag, som øh, hedder Imens de banker konen". Det er et indslag, som er her, her i programmet, fordi at mellem 23 og 01, altså søndag aften og natten til mandag, det er på det, tids, er det, der, det, er det tidsrum, hvor der er allerflest tilfælde af husstrovold. Det vil vi gerne stoppe her på programmet. Og samtidig vil vi også gerne undskylde for det, der skete i sidste uge. Desværre kan vi ikke spille det, øh, fordi båndene er forsvundet i Danmarks Radios og Kiver. Men der skete det, at øh, Anders og jeg skulle læse to anekdoter op fra Bjørn Lisbys hjemmeside. Ting, han har oplevet, og ting, han så gengiver på sin hjemmeside. Vi skal beklage, øh, at man ikke rigtig fik så meget ud af dem. Og derfor, Michael, skal ja. du nu læse to anekdoter op. Ja. Også fra Bjørn Lisbys side. Vi ville ellers have taget for at en krøls hjemmeside. Det kommer på næste må jeg, søndag. Må jeg sige på forhånd at de ringer ringe? der at de ringe? De mange... Det måske du ikke sige. Okay. Du skal bare uh, læse op, når jeg siger anekdote nummer et. Okay. Og det kan... nu? Jeg skulle bare læse I <laughs> et overstadet øjeblik sagde Bjarne Lisby til en kollega. Et... I forhold til sidste år der er der nu dobbelt så mange, der lytter til min sang, Så, sagde kollegaen spydet. Har du giftet dig? Anekdote nummer 2. Bjarne Lisby fortalte begejstret om en fest, han havde underholdt til. Det var altid et flotte fest. Kavier i lange baner. Champagne. Du, at sprang. Gud, sagde tilhøren. Sad jeg så i mørke. Tak skal du have, Michael. Det var, imens de banker konen. Tiden er knap. Øh, Henning, måske du kan ringe Anders op øh, på telefonen, så han er med her til, ja, du bliver stresset nu, det kan jeg godt se, men det var altså din skyld, åbenbart, at vi skulle læse 80 nummer op, før der kom en lytter. Men det var jo et ja. buksnyt, der var... Gamle Ole. Ja. Fantastisk, fantastisk. De øh, grund til, at vi godt vil have Anders op på telefonen nu, det er jo, at i sidste uge fremførte Anders et digt. Et digt, han selv har skrevet. Et digt, som hedder Køs. Nu vil jeg ja ved Anders sidder lytter med ud i en bil. Nu vel Martin, aftenens lette læse Anders Lund massen stiget op Politisk. Vær så god. For Super. Scoops. Scoops. Slīdzēšu gaisma. Lietus līst kaudzēm. Kaudz kas kratās. Mazā strīpas. Yeah. Vesel kodu koridoru ar Augstu gaisu 1 2 3 Masīvas molekulas apsētsam mainās veselas mirgojošus kalni uz priekš un atpakaļ tikai maza laikos un mūžam Vienmēr. Kaffe er baggusses. Das <laughs> <That's> bevies. <laughs> det var det. The the mission, det var det mæssigt, det var... Martin. Oh, for kæft, man. Martin, tusind mm. tak, skal du have. Anders, er Lige du med? Man. Ja, ja har så meget med. Hvad siger du til digtet? Hallo? Hallo? Ja, hvad siger du til digtet? Hvad Kan du høre os? Kan du høre os? Hallo? Ja. Der er åbenbart noget, der gav mig vores telefon. Ja, hallo. Okay. Det kan jeg høre os. Nu kan du høre os. Ja, men det er jeg kiget af, men de skal skrue ned for deres fjernsyn. Hallo? Kan du os? Ja, jeg kan. Ja, nu skal du bare skrue lidt op fra Radio. Hvad siger du til dit digt fremført på lettisk? Det er... Jeg havde ikke troet, at det skulle blive en endnu større oplevelse. Det er en endnu større oplevelse. Ja. Jeg vil for fremtiden kun udgive digt på lettisk. Anders, øh, og for Martin til at læse selvfølgelig. Ja, ja. Anders, øh, der er øh, to minutter til, at vi skal slutte. Er der noget, du vil nå at sige nu inden? Altså, øh, ja, det. måske du bare lyst til at sige, at jeg kommer på søndag rigtigt ind i radioen, ikke bare sådan næsten, fordi jeg skulle jobbe lidt. Ja. Ja. ja. Det jeg vil gøre, og det jeg er nyt, jeg ned, så jeg ikke høre, om du siger noget. Det er, jeg vil bare sige, at øh, jeg selvfølgelig så, næste søndag, så er det her program, så meget strømlinet som man vil tro, det er øh, õh, Morten Resen. Øh, og, og, og det er tjekket, det er i orden. Det har, været, det har været lidt, ja. Men sådan er det alt nyt. Øh, også de første tegninger, Leonardo da Vinci lavede, de var jo ikke lige i skala. Det er jo faktisk ret Nej. ringe Det er faktisk noget lort, ja, det var noget lort. Ja. Anders, hils Peter, hvor langt er I nået? Vi er lige kørt ind på superasfalten i Køge Ved har været Hils derinde, Anders Jeg ved, at I lytter til P3 Jeg glæder mig til at se dig og hils uh, Letten hjemme hos dig og din kone Ja, du skal også hils til sammen. Det skal jeg gøre, vi ses, gamle dreng vi om det der senere, ikke? Ja, det synes jeg, vi gør, ikke? vi ja. ringer lige senere uh, Vi når ikke at høre helt i Springfield Men lad os bare lige høre lidt af den Martin, uh, tusind tak fordi du kom Lige måde og en uh, rigtig god tur hjem til Odense. Hvad skal du lave i løbet af den næste uge her? Jeg skal bare på universitet, og som det plejer, jeg mindre i uge. Fantastisk. Hvad skal du lave, Mikael? Ikke en skid. Jeg skal på tur på torsdag. Herning, Aarhus, og Aarhus, Aalborg. Og så din tur absolut. Ja. Og hvad skal du så lave? Så kan mm. du komme tilbage i dit ungdomsløs send, hvor du ikke tager telefonen og holder dig væk, når folk inviterer dig ind til ting. Ja, måske skal jeg lære bag. bage. 2005. Ja, <laughs> yeah, men Michael, uh, god fornøjelse, fornøjelse. Så altså, skal du komme ind med, I dag kommer du med en sang ja. Det skal du komme Og der kommer du med en drømmekage Ja, for helvede Den skal vi spise tidligt i programmet Så før det bliver ja, fedt Ja, det tror jeg Det er rigtig sjovt Ja uh, Michael Timson Tusind tak fordi du kom Martin Tusind tak fordi du kom Henning Tak for det Og uh, Anders Og hans bror Peter derude Tusind tak fordi du kom Og Jens Brug's webmand, Tak fordi du kom Se mere på dr.dk-p3-dss